السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 إن الله كان عليكم راكباً <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديلاً شلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فينصر الله حديث كتاب الله وخير الحدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايوسكيو kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita semua Taufik dan inayahnya Serta Menganugerahkan kepada kita Rahmat Dan selalu membimbing kita di atas petunjuk Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni segala dosa dan kesalahan, meneguhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, terkhusus kawan-kawan yang saya banggakan dari panitia pelaksana. Dan juga pihak tamir masjid Yang telah memberikan kesempatan Serta uh, Pihak pemerintahan kita Dari keamanan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pahala yang besar untuk semuanya Serta Selalu Melipat gandakan kebaikan untuk kita dan semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang selalu meninggikan agama Allah Subhanahu Wataala dan menjaganya dari segala perkara yang bisa membahayakannya. Kau muslimin dan muslimat rahimani warhimakumullah. Tema kita di uh, siang hari ini Sebagiannya tadi mengatakan agak seram, ya. Judulnya Kaum Syiah menentang Allah Ini agak mengerikan katanya. Ya Nah itu memang penyebutan hakikat Dan apa yang saya akan sampaikan Di pertemuan ini Itu Hanya Poin-poin pembahasan Yang disebutkan oleh salah seorang ulama Iraq Yang hidup dari tahun 1235 hijriah hingga tahun 1299 hijriah. Al Alama Ibrahim Qasih ibn Sunadillah Sadrudin al, al Haydari. Kita nama beliau. Beliau menulis kitab judulnya An Nukat Shaniyat tibayani al Khilaf Bain Allah Taala wal Ya. Jadi kalau saya terjemahkan judul buku ini Poin-poin yang mengerikan Penjelasan tentang bagaimana kaum Syiah menentang Allah. Di judul bukunya An-Nuqatu Shania Timayani Al-Shilaf Bain Allahi Ta'ala Wa Shia Poin-poin Shania Yang mengerikan Shania itu dalam bahasa Arab Sesuatu yang sangat keji Yang Sangat tidak baik Ya Penjelasan tentang Bagaimana Shia Bagaimana Shia Menyelisihi Allah Atau menentang Allah Beliau menyebutkan di dalam Buku ini ada 35 Poin Pembahasan Dan 35 poin pembahasan ini Beliau hanya menerangkan Allah berfirman begini Di dalam Al-Quran Kaum Syiah Malah menentang begini Ya Jadi semuanya beliau bawakan dengan bukti ada ayat Al-Qur'annya, Dan ada keterangan bagaimana keyakinan kaum Syiah. Dan sebelum saya masuk di dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan di sini beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, ya. Baik ini mungkin kawan-kawan yang masih ada. Kosong di depannya Bisa maju sedikit ya Biar Peserta yang Berdiri di luar Bisa masuk dari lahan kebaikan untuk seorang hamba mungkin dibukakan oleh Allah dia ada tempat lapang di sampingnya maka diberikan kelapangan untuk saudaranya mungkin kalau dia melapangkan untuk saudaranya maka itu mungkin bisa menjadi sebab juga dia dilapangkan dalam menimba ilmu, memahami ilmu mungkin dilapangkan untuknya rezeki, rahmat. Karena dalam Al-Qur'an Allah firman Yaiyuhallatina amanu izaqilalakum tafassahu fil majalisi fafsahu Yafsahillahu lakum Orang-orang yang beriman apabila Dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah Kalian di dalam majlis Maka berlapang-lapanglah. Allah akan melapangkan untuk kalian nah, Janji Allah, Allah akan melapangkan untuk kalian Kelapangan umum Dalam ilmu, dalam keberkahan, dalam rezeki Ya, semoga Allah memberikan kelapangan untuk semua ya. Baik, dan untuk kawan-kawan Yang belum dapat Tempat di luar ya Mungkin Allah bukakan Untuknya pintu ketaatan yang lain Ya Mungkin agak berhati-hati Berdiri dan seterusnya Tapi Rasulullah SAW Bersakwa Inna imamil jazai ala qadri Ilamil bala Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan kadar besarnya pengorbanan, nah, mungkin dia dibukakan lahan ketaatan lain, dia lebih banyak upayanya karena berdiri, ya mungkin lebih banyak pahalanya daripada yang duduk-duduk, ya. Tapi yang duduk di depan jangan berdiri ya, nanti nggak kelihatan nanti di belakang. Baik, jadi saya ingin memberikan beberapa pendahuluan di. Sebelum pembahasan ini Pendauluan ringkas Kerana materinya juga banyak sebenarnya Dan saya hanya Akan memilih poin-poin pembahasan yang penting ya. Dan kita Baca apa yang dimudahkan Pendauluan yang pertama Terkait dengan masalah Pentingnya Membela agama Dan menjaga kemurnian agama Ya Agama ini Harus selalu dijaga Dari kemurniannya Dari keasliannya Dan dari Segala hal yang bisa Mencemarkannya dan membahayakannya Ya Kalau itu kata sebagian ulama Kalau ingin melihat kekuatan umat Islam Jangan melihat mereka Dari sisi berdesak-desakan hadir di masjid berdesak-desakan di dalam semua ketatan tapi lihat di mana kecemburuan mereka terhadap agama mereka dan bagaimana penjagaan mereka terhadap pokok-pokok keyakinan di dalam agama. iya Jadi di masa sekarang ini banyak lapisan. Dari manusia Sebagiannya dari Anak-anak umat Islam Yang disesatkan jalannya Dan sebagiannya lagi Dari kaum munafikin Yang memendam Kekafiran tetapi menampakkan Keislaman Dan sebagiannya lagi Orang-orang yang menyusut di tengah Umat Islam yang ingin merusak Muncullah kelompok-kelompok Yang Terang-terangan Ingin merubah ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkara-perkara aksioma yang disepakati di dalam agama perkara yang tidak bersilang pendapat di tengah umat Islam maka memelihara agama di dalam hal ini itulah tugasnya. Orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan bagaimana pada setiap generasi itu ya ada golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Odu orang luhum orang-orang yang adil di tengah mereka menegakkan keadilan tugas mereka yang punaan utahrif al qaulin, wantiqal al muqotilin, watawil al jahilin. Dia menolak dari agama menjaga agama dari tahrif penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrem. Ya. Kemudian mereka juga menjaga agama ini Dari jalannya ahli batil Orang-orang yang di atas kebatilan Dan yang ketiga Mereka ini Menjaga agama dari takwilnya Orang-orang jahil Yang menafsirkan agama Seenaknya, sembarangan Ya Dan ini tiga penyakit secara umum Adalah hal yang handahnya diperbaiki dan ini kesempatan-kesempatan yang berharga Apalagi kita masuk di bulan Muharram seperti ini Itu biasanya Ada orang-orang yang menampilkan perkara-perkara aneh Didukung Oleh banyak pihak Ya biasanya kalau ada media Yang banyak menampilkan kegiatan-kegiatan orang-orang syia Ini media-media harus dihati kita waspadai Ya kerana banyak dari media-media ini dalam masalah pemberitaan dan seterusnya itu selalu menampilkan berita-berita yang memuji Syiah, mendukung mereka, dan sebisa lain itu menyembunyikan dari bahaya dan keonaran yang di tengah umat Islam. Padahal segala bentuk keonaran yang ada sekarang ini di alam Islam itu asalnya dari kelompok Syiah ini. Apakah secara langsung atau secara pendanaan? Atau yang semisal dengan itu Baik, nanti saya akan terangkan Bahawa Di banyak pemikiran kaum syi'ah ini Itu kadang lebih berbahaya Daripada hal-hal yang sekarang ini Banyak diwaspadai oleh umat islam Ya kita memerangi terorisme Radikalisme Orang-orang yang melakukan peledakan pengumuman Ternyata pemikiran orang-orang ini Yang telah kita terangkan Kebatilan dan kesesatannya Ketika dibandingkan dengan pemikiran kaum syiah Maka pemikiran kaum syiah Lebih parah daripada itu Lebih parah daripada hal tersebut Dan mungkin sebagiannya Akan saya uraikan nanti Kemudian yang kedua Sering ada yang bertanya Karena dia dengar dari Sebagian orang yang dipandang Dianggap tokoh Dan kadang didengar ucapannya Katanya Syiah ini, ini adalah bagian dari umat Islam. Dia kalau di madhab fikih itu seperti salah satu madhab sama dengan madhab Imam empat. Ia. Jadi dari ucapan-ucapan yang menyesatkan, dari ucapan-ucapan yang menyesatkan. Kalau ada yang berucap seperti itu, kalau dia bukan orang yang tertipu oleh Syiah maka dia adalah syiah benaran atau orang yang menyamar supaya tidak kelihatan syiahnya. Iya. Kadang-kadang yang berucap seperti itu yang membela syiah dan seterusnya kalau ditanya kamu syiah atau bukan? Dia bilang saya bukan syiah. Iya. Bukan syiah. Bukan syiah tapi tulis buku, pembelaan terhadap apa? terhadap syiah. Maka ini dari Hal Ali Yahandaya diperhatikan oleh umat Islam. Ya, kalau ingin bertanya Bagaimana sikap Ulama Islam di dalam hal tersebut Baca saya Di buku-buku Akidah Buku-buku Akidah umat Islam itu Alhamdulillah terjaga hingga hari ini Terpelihara Dengan sanat periwayatan Bersambung Dari guru kepada seorang guru sampai kepada imam yang mengucapkan akidah tersebut dari imam itu sampai kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara akidah adalah hal yang disepakati para ulama dari masa ke masa menukilnya tidak ada silang pendapat di tengah mereka Ia termasuk mereka berbicara tentang syiah ini belum pernah ada di dalam sejarah ulama Islam ada yang memuji kelompok syiah itu belum pernah ada di dalam sejarah ulama Islam yang adalah celaan. Ya, saya sebutkan beberapa nama ulama yang mencela Syiah. Yang pertama Al qamah bin Qais al Nahai al Kufi. Ini orang Kufa. Beliau dari ulama Kufa. Wafat di tahun 62 Hijriah dari ulama Tabiin. Ya, dan dibalumi bahawa Syiah itu sudah mulai kelihatan Sudah mulai kelihatan Di akhir Hilafah Ali bin Abi Thalib Radiyallahu ta'ala anhu Ketika Abdullah bin Sabah Itu menampilkan Dari keyakinan syiah ini Maka Ali bin Abi Thalib Ingin membakar mereka Iya Tapi sebelum Hal itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah melarikan diri Abdullah bin Sabah melarikan diri. Ini Abdullah bin Sabah kalau ketemu orang Syiah, orang Syiah bilang wah itu cuma dongeng ahli Sunnah itu. Abdullah bin Sabah itu sosok fiktif katanya, tidak ada itu Abdullah bin Sabah. Nah kalau dapat orang Syiah berucap seperti itu, itu jurus takia orang Syiah. Ya, kita akan dengar rumangkinya dan mungkin di buku saya yang tumpaca. Itu ada akidah takiyah orang Syiah. Orang Syiah itu kalau dia berdusta bagi mereka dapat pahala. Itu bagian dari agama. Jadi kalau ditanya keyakinan kamu begini. Dia takut keyakinannya diketari orang, boleh dia dusta. Oh tidak, enggak, enggak begitu. Nah, kalau dia berdusta, itu dapat pahala bagi orang Syiah. Karena takiyah itu 9/10 dari agama di kalangan orang Syiah. Iya. Itu ada di buku-buku mereka. Ia ya. ini saya berucap tentang Syiah, bukan dari diri saya, dari orang Syiah sendiri keyakinan mereka, dari keyakinan mereka. Baik. Jadi kalau ada bela-bela Syiah, tanya saya. Bapak bela Syiah ini dari mana? Pernah baca buku-bukunya atau tidak? Biasanya bela-bela Syiah itu dia tak baca buku-buku orang Syiah. Seperti ada buku yang beredar sudah lama. Idulnya Syia Sunnah. Syia Sunni bergandengan tangan. Mungkinkah? Ya. Ini si penulis buku. Kalau dilihat referensinya di akhir bukunya. Itu tidak ada rujukan aslinya. Buku Syiah di situ tidak ada. Rujukan aslinya orang Syiah. Buku-buku asli orang Syiah itu ada. Ya. Tercetak. Kemudian... Mirisnya dia juga memperbandingkan dengan ahli sunnah Dia merujuk ke buku-buku aslinya Ahli sunnah juga tidak Tidak ada Dia hanya menukil dari guru-gurunya Yang dia belajar di Mesir Guru kami berkata begini, begini, begini Jelas ya? Maka ini namanya orang yang sembarangan Kalau ingin tahu tentang akhidah syiah, Baca dari buku-buku mereka Baca dari buku-buku mereka Para ulama yang menulis tentang akidah Syiah itu kadang ada yang memiliki perpustakaan. Semua buku Syiah di situ ada lengkap. Bahkan mungkin orang Syiah sendiri tidak punya perpustakaan seperti itu. Ya, ada yang dia langsung datang ke Iran. Dia duduk langsung di sana. Pergi ke Kumb. Dia bertanya langsung ke ulama-ulama dan tokoh-tokohnya. Dia baca dari buku-buku Syiah. Kemudian setelah itu dia singkat Hakikat dari akidah Syiah itna asyariah nah, Itu ada sebagian buku ditulis dalam bahasa Arab Dalam hal itu ya. Jadi harus diketahui bahawa para ulama yang menulis tentang Syiah Itu tidak ada yang bercerita omong kosong Mereka bercerita sesuatu Yang memang mereka ambil dari Sumber-sumber asli Rujukan pokoknya orang Syiah, Rujukan dasarnya orang Syiah, iya baik jadi Imam Al-Qamah bin Qais Al-Nakhai beliau ini dari ulama Kufa ya dari ulama Kufa ya Kufa ini dimaklumi di Baghdad waktu itu di masa itu mereka menganggap bahwa dirinya pendukung Ali bin Abi Thalib. banyak dari orang syia sampai al Husain. dan Al Hussein bin Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, beliau terbunuh di Karbala, yang membunuhnya adalah orang Syiah, dan sebab terbunuhnya juga orang Syiah, pengkhianatan orang orang Syiah, yeah. Jadi termasuk aneh bin ajaibnya orang Syiah, kalau dikumpul dari keajaiban keajaiban mereka, jadi Al Hussein bin Ali ini radhiyallahu anhu beliau disurati. Jadi ketika pada tahun 60 Hijriah Yazid bin Muawiyah dibi'at maka waktu itu Abdullah ibn Zubair dan Al-Hussein bin Ali belum ikut membi'at. Belum ikut apa? Membi'at. Makanya keduanya keluar dari kota Madinah. Abdullah ibn Zubair ke Mekah Adapun Al-Hussein. Al-Hussein dikirimi surat oleh penduduk Kufah. Bayangkan dari Kufa ke Medina di surati. Sampai surat yang berkumpul di Al-Hussein Itu lebih dari 500 surat Ya Makanya Al-Hussein Mengirim keponakannya Ke Kufa untuk mengecek Kepastian Orang-orang Kufa berkata Wahai Al-Hussein Kami di sini belum berbeat ber ber ber datanglah kemari kami akan menyerahkan baiat kami kepada engkau mengangkat engkau sebagai pemimpin. itu janjinya orang Kufah. Maka beliau kirim keponakannya Muslim namanya untuk berangkat ke Kufah mengecek kebenarannya sampai di sana disambut oleh beribu-ribu orang. Ya. Dan dia sudah menyangka bahawa ini orang-orang Kufah serius, maka dia pun menulis surat kepada Al-Husain. Maka Al-Husain pun apa? Berangkat ke Kufa Waktu itu Tapi di tengah jalan Kejadian yang terjadi di Kufa itu Didengar oleh Yazid bin Muawiyah Maka beliau mengirim utusan ke Kufa Untuk mengecek Kebenaran berita itu nah, Begitu datang utusan Dari Khalifah Yazid bin Muawiyah Waktu itu Mereka pun takut Akhirnya orang-orang Syiah ini semuanya pada mundur Tadinya jumlahnya ribuan berubah menjadi berapa puluh. Akhirnya tidak tersisa kepercuali keponakan Husein saja. Maka keponakannya pun menulis surat kepada Al-Husein. Dan Husein di tengah jalan. Agar supaya kembali. Kerana orang-orang Khufa ini ternyata mengkhianat. Iya. Ternyata pengkhianat. Dan Al-Husein radiyallahu ta'ala anhu sebenarnya sudah mau kembali. Beliau ingin kembali atau beliau ingin agar supaya berbayat kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi akhirnya beliau terbunuh di Karbala oleh orang-orang Kufa itu juga. Tidak ada campur tangan Yazid bin Muawiyah di dalam pembunuhan siapa? al Husain, radiyallahu ta'ala anhu. Dan ini ceritanya, kisahnya itu juga ada di dalam buku-buku Syiah. orang-orang Syiah juga mengakui. Iya. Jelas ya? Tapi dari kedunguan orang Syiah ini Tanggal 10 Muharram tempat uh, waktu terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu dijadikan oleh mereka sebagai waktu untuk berkabung. Waktu untuk berkabung. Ah dibuatlah hadith hadis palsu di situ. Siapa yang menangis di hari terbunuhnya Al-Husain, maka dia dapat pahala begini, diharamkan dari api neraka dan seterusnya. Jadi bisa dilihat ya antiknya orang Syiah ini. Sudah dia menjadi penyebab mereka yang berkhianat, mereka yang membunuh Al-Husain, mereka juga yang bikin acara lagi tanggal 10 Muharram. Ya. Untuk hal tersebut. Gelas ya? Jadi kalau ada yang ikut-ikut memperingati haulnya atau terbunuhnya Husain di tanggal 10 Muharram, ya. Itu terlihatnya sebagian kiai dari ormas tertentu, ya, hadir di situ memberi sambutan, memberi kalimat ini Syaikh Syaikh tidak berani mengatakan dirinya Syaikh. Jelas ya, hal-hal yang seperti ini perlu diwaspadai. Kita akan terangkan kenapa saya agak jelas masalah Syaikh ini, kerana di negeri kita sendiri, MUI telah mengeluarkan fatwa resmi tentang kesatuan Syaikh dan untuk pemerintahan kita di kota Makassar di kota di provinsi Sulawesi Selatan itu sudah ada surat edaran dari Pemerintah tahun, 200, tahun 2017 Tentang kesehatan kelompok Syiah ini Makanya cara bagian dari uh, Apa namanya Menindaklanjuti amanat tersebut Untuk menerangkan tentang bahaya Kelompok Syiah ini Jadi Saya sebutkan beberapa ulama yang menjelaskan Kesehatan kelompok Syiah. Al-Qamah bin Qaisan Naqai Talid Wafat pada tahun 62 Hijriah. Iyat Beliau berkata, "Nak ada kala terhadhihi Syiah tu kama kala tin Nasara di Isa bin Maryat. Sungguh kaum Syiah ini telah berlaku ekstrim terhadap Ali, Rasulullah anhu sebagaimana kaum Nasara berlaku ekstrim terhadap Isa bin Maryat. Ini dari masa itu sudah ditangkap ya, bagaimana kesatan kelompok Syiah di situ. Amir bin Syarahil ibnu as Asy'abi wafat pada tahun 105 Hijriah Imam besar di masanya dari Imam Tabiyi. Beliau berkata, "Ma ra'aitu qauman ahmaq min asy-Syi'ah." Katanya beliau, "Saya tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih dungu dari kelompok Syiah." Iya. Sampai beliau berkata kalau Syiah itu dari hewan ternak, maka dia itu adalah keledai. Kalau dia dari burung-burung, dia adalah burung ruham. Tau burung ruham, burung pemakan kotoran. Iya. Baik. Dan beliau katakan saya melihat kepada seluruh pemikiran-pemikiran sesat yang pernah muncul. Tapi saya tidak pernah. Dan saya juga kata Amir bin Syarahil. Saya juga sudah ketemu dengan orang-orang yang berpemikiran sesat itu. Saya jajagi pendapat mereka. Dan saya tidak melihat ada suatu kaum yang akalnya lebih pendek. Dari kaum syia al-kasyabiyah. Ini ada satu kelompok Syia, ya. Ini yang beliau komentari. Ada Talha bin Musarif. Pada tahun, wafat pada tahun 112 hijriah. Ada Imam Abu Hanifa Muhammad ibn Nu'man. Ini bukan Imam Abu Hanifa yang terkenal ya, ini lain lagi. Muhammad ibn Nu'man wafat pada tahun 150 hijriah. Iya. Ya. Ada Mis'ar bin Kidam. Iya. Misar bin Kidam ini pernah ketemu dengan orang Syia Rafi Allah ingin bertanya kepada dia maka Misar bin Kidam rahimahullah berkata kepadanya pergi-pergi, minggir minggir, ya kamu ini syaitan jangan ada di depan saya jelas ya baik, ini semuanya ada ya, riwayat-riwayatnya di dalam buku-buku yang saya nukil itu di dalam riwayat-riwayat di buku yang memiliki sanat periwayatan Imam Sufyan Ibnu Abdullah Atsauri rahimahullah wafat pada tahun 161 Hijriah Beliau mengatakan bahawa, ketika ditanya orang yang mencela Abu Bakar dan Umar maka beliau berkata dia kafirun billahi aladzim dia kafir kepada Allah aladzim Ditanya apakah boleh disholati jenazahnya? Kata beliau la wala tidak boleh, tidak ada kemuliaan bagi dia sama sekali. Iya. Imam Malik bin Anas. Imam Malik berkata, "Alladhi yashtumu ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallama laisa sahmun au fil Islam." Kata Imam Malik rahimahullah, orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi tidak ada bagian bagi dia di dalam keislaman. Ia. Dan ketiga ditanya tentang syiar ahfifoh Imam Malik berkata, Latukalim hom walatarui an hom. Jangan kalian berbicara dengan orang syiah dan jangan kalian meriwayatkan darinya. Karena orang-orang syiah ini berdusta. Orang-orang syiah ini berdusta. Imam Yaqub bin Ibrahim Al-Fasawi Abu Yusuf. Ya. Ini nama-nama imam, imam terkenal ya, Cuma kita saja yang di masa ini karena jarang terdengar ya, makanya kelihatan ny asing. Biasanya kita dengar ya Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya. Ya. Padahal lima imam ini nama-namanya di masa itu semisal dengan imam imam tadi. Mungkin dia lebih terkenal malah kadang. Ya, Ibnu Yaqub bin Ibrahim berkata La jahmi ولا ولا Saya tidak akan sholat Di belakang orang yang menganut Pemikiran jahmiah, pemikiran syiah Rafiah, pemikiran qadariya Ia. Imam Abdul Rahman bin Mahdi Beliau katakan ada dua agama Yang bukan Islam Jahmiah dan Rafiah Syiah Rafiah Jadi syiah itu kalau dibahasakan Di masa dahulu Yang mereka inginkan adalah Rafiah dan nah, asalnya kalau digunakan kata Syiah, Artinya syia rafiullah Itu istilah Asal istilah penggunaan Jelas ya? Dan orang-orang Syiah sendiri Memakai Memahami istilah tersebut Jadi kalangan mereka Kalau mereka katakan Syiah Itu artinya orang syia apa? Syia rafiullah Imam Syafi'i Rahimahullah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Wafat pada tahun 204 Hijriah Beliau berkata Lam ara ahadan min as-sahabil ahwa akdhab fi ad-da'wa wa la ashhad biz-zur min ar-rafidhah. Katab li yawsi'i tidak pernah melihat seorang pun dari pengekor hawa nafsu yalla bidusqa dalam pengakuan dan lebih banyak bersaksi palsu melebihi orang-orang Syiah Ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ada Yazid bin Harun ada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Ada Imam Al-Humaidi, guru Al-Bukhari. Iya. Kemudian ada Al-Qasim bin Salam. Ada Ahmad bin Yunus. Ada Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ma'ruf an al-Islam. Cek melihat dia tidak di atas keislaman. Dan ketika beliau ditanya dengan ditanya oleh orang yang bertetangga dengan Syiah apakah dia boleh memberi salam kepada Syiah tetangganya ini kata Imam Ahmad apa? La. Iya. Jangan dia memberi salam. Terus kalau dia diberi salam kata Imam Ahmad wa iza sallama la yuraddu alaihi. Kalau Syiahnya beri salam kepadanya jangan dia jawab salamnya. Itu kata siapa? Imam Ahmad. Oh, ini di masa sekarang ini Imam Ahmad terlalu ekstrim Radikal, ah? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya para imam, para ulama itu mereka tidak ada ekstrem. Tapi kita di masa ini yang terdidik memang cengeng. Ya akhirnya hal-hal yang seperti itu berat bagi kita dalam hal ini, karena dia hanya memikirkan masalah terkait dengan dirinya dengan orang lain. Dia tidak berpikir tentang masalah agama. Padahal kalau dia terapkan hal yang seperti ini misalnya kepada sebagian orang yang menyimpan pemikirannya, mungkin itu akan mengena untuk dirinya. Dia akan introspeksi diri. Ya, Kalau tidak, itu akan menjadi pelajaran juga bagi orang lain. Bahawa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bagus pemikirannya. Jelas ya? Baik, Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Ma'ubali, sallaitu khalfa jahmi ar-rafidhi, Amalai tokal faliyau di Wan Nasarah, ya kata Al Bukhari itu enggak ada perbedaan bagi saya. Solat di belakang jamiyah, solat di belakang warshia rawiwa, solat di belakang Yahudi atau di belakang nasara enggak ada bedanya bagi saya kata Al Bukhari. Sama saya, semuanya tidak syah. Tidak diberi salam kepada mereka semua. Enggak dikunjungi orang sakitnya. Tidak dinikahkan. Tidak disaksikan jenazahnya dan tidak dimakan sembelihannya. Kalau menyembelih, tidak dimakan sembelihannya. Kenapa orang Syiah dan orang Syiah Rafidah tidak disembeli, tidak dimakan sembelihannya? Ya, sebab mereka kafir, bukan Yahudi Nasara yang dimakan sembelihannya itu Yahudi dan nama Nasara. Baik, Imam Abu Zura Al Raziy misalnya se semasa dengan Imamul Bukhari. Demikian pula Imam Abu Hatim -Razi. ya. Ya, Imam Al Raziy, ya, Imamul Barbahari. Ini saya sebutkan banyak apa namanya Imam di sini. Ya Ada 26 imam. Ada makalah yang saya tulis tentang komentar ulama Islam tentang Syiah. Jadi, sengaja saya bawakannya apa komentar ulama Islam. Jadi, kalau ada yang berkata bahawa Syiah ini, ya dia madhab seperti madhab fikih atau Syiah ini ada silam pendapat, atau Syiah ini begini dan begitu. Ya, kita sudah tahu, ini ulama Islam. Mereka yang paling... Dipegang ucapannya di tengah umat Islam dan mereka dikenal dengan kejujuran dan begitu sikap mereka terhadap Syiah tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga yang ingin saya jelaskan di sini terkait dengan keyakinan orang-orang Syiah. Ya, keyakinan kalau kita membahas tentang keyakinan, ya. tidak dibolehkan tidak dihalalkan kita mengungkap keyakinan orang kecuali dengan bukti. Sebab kalau seorang berbicara tanpa bukti, itu artinya dia berdusta atau menuduh orang lain dengan tuduhan yang palsu. Dan ini semuanya dosa besar. Ini semuanya dosa besar. Karena itu para ulama ahli ilmu, orang-orang yang berbicara tentang ilmu, ketika mereka mengeritik Syiah, itu bukan berdasarkan desas-desus atau rumor atau informasi yang beredar dan seterusnya tapi mereka membahas tentang pemikiran Syiah dari buku-buku mereka sendiri dari keyakinan mereka keyakinan mereka ya dan ini lengkap di dalam, di dalam perpustakaan kita apa namanya di dalam buku-buku uh, yang dipegang oleh umat Islam tentang firqah-firqah kelompok-kelompok yang pernah muncul di dalam sejarah itu ada ditulis buku-buku khusus dalam hal itu. Jangankan kelompok Syiah, ya, kelompok yang lainnya juga ada. Apa saja dari kelompok yang muncul itu dicatat oleh para ulama. Ada yang muncul dengan pemikiran ini, pendirinya nama ya ini. Ya. Pemahamannya begini dan begini. Jadi itu dicatat di dalam sejarah. Jelas ya? Jadi referensi di dalam memahami keyakinan Syiah itu ada dua. Yang pertama, buku-buku orang Syiah sendiri. Kemudian yang kedua, nukilan-nukilan para ulama yang terpercaya yang menerangkan bahawa itu adalah keyakinannya orang Syiah. Ya kalau suatu hari orang Syiah berdusta itu bukan keyakinan kami, tidak, ini sudah dinukil. Sudah diterangkan oleh Alim fulan dan fulan Ya mereka Mengatakan bahawa ini adalah Pemahamannya orang Syiah. Jadi terpercaya dalam penukilan nah, ya. Maka ini dua referensi Di dalam Menjelaskan Dari mana datangnya Akidah Syiah ini Baik, disini saya akan bacakan Dari Urayan penulis Rahimahullahu ta'ala Syekh Sadruddin Sadruddin Al-Haydari ya tentang bagaimana kelompok Syiah ini menentang Allah. Jadi beliau sebutkan di sini ada 35 poin ya. 35 poin ini bukan pembatasan. Karena beliau juga hanya berbicara seputar masalah ee uh, Kedudukan Nabi, kedudukan istri-istri Nabi, kedudukan para sahabat, kedudukan Ahlul Bait. Pembicaraannya seputar itu. Ia. Beliau dah bahas seluruh keyakinan orang Syiah Seperti Akhidah Al-Badha, Akhidah Raja. Ia. Itu dah dibahas oleh beliau. Baik. Kerana itu beliau sendiri mengatakan di akhir pembahasannya ketika selesai membawakan 35 poin ya yeah. kata beliau wa ghairi dzalika minal mukhalafat dan selain daripada itu dari penentangan-penentangan yang dilakukan oleh orang Syiah allati latuh sah yang tidak bisa dihitung jumlahnya ya yeah. jadi kata beliau siapa yang membaca Al-Qur'an dan memperhatikan Al-Qur'an dengan seksama Kemudian dia melihat ke dalam buku-buku orang syiah. Dia lihat ke buku-buku orang syiah. Maka dia akan ketemukan. Dari. Iguan-iguan dan kudustan-kudustan orang syiah itu. Dan dia akan menemukan berbagai penentangan mereka. Penyelisihan mereka. Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala Dalam hukum. Dalam akidah. Dalam sirah. Dalam berita. Dalam jerhuat ta'adil. Ya. Yeah. Ya. Kerana mereka dibangun di atas sikap ekstrim terhadap Ali bin Abi Talib dan anak-anaknya. Baik, ini ucapan penulis, rahimahullah, di akhir pembahasannya. Baik, poin yang pertama yang beliau terangkan di sini, bagaimana kaum syiah itu menentang Allah. Yang pertama, kata syih, rahimahullah, beliau jelaskan bahawa perbuatan hamba seluruhnya, seluruh perbuatan hamba, yang baik maupun yang buruk seluruh perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah dan terjadi dengan kehendak Allah dan dengan kemampuan Allah ya lalu beliau bawakan ayat-ayat Allah -ayat. khalaqakum wa ma ta'malun Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian juga firman Allah Inna innakullasyai' khalaqnahu biqadar kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir qulillahu khaliqu kulli syai' katakanlah dialah Allah yang maha mencipta segala sesuatu wa al-wahidul qahhar dan dia yang maha satu lagi maha berkuasa beliau bawakan ayat-ayat yang lainnya ya ada banyak ayat ya beliau bawakan baik demikian pula setelah itu beliau katakan bahawa seluruh ayat-ayat ini ini menjelaskan bahawa segala kebaikan yang terjadi itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu beliau terangkan ya tentang apa yang terjadi itu musibah pun yang menimpa itu dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berakan juga bagaimana ya Kejadian-kejadian yang terjadi itu semua dengan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya poin terakhirnya, beliau terangkan bahawa orang Syiah syia menyelusihi seluruh hal tersebut. Orang Syiah menentangnya. Mereka katakan bahawa perbuatan hamba itu muncul dari diri mereka sendiri. Mereka yang mengadakannya buatan hamba itu bukan ciptaan Allah, tapi mereka yang mengadakannya, mereka yang memberi takdir, pengaruh dengan sendirinya. Ini secara keyakinan ini mirip dengan keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Iya. Tapi orang Syiah di dalam hal ini, orang-orang Syiah Rafidah ini punya keyakinan yang lebih dahsyat daripada itu. Iya. Baik. Kerana bagi mereka, iya. Bagi mereka Tauhid itu Tauhid itu bukan hal yang penting Bagi mereka Bukan hal yang penting Kerana itu menyembah kuburan Mengagungkan kuburan itu salah satu Ajarannya orang Syiah Salah satu ajarannya orang Syiah Sampai ada di riwayat-riwayat mereka Ini salah seorang Rujukan Syiah namanya Al-Mufid Dalam kitab Al-Irsyad Ya. Dia membawakan riwayat katanya riwayatnya dusta ya tentunya. Dia sandarkan kepada Nabi, katanya Nabi berkata, "Ziaratul Husain alaihi salam ta'dilu ta mi'ata hajjah. Mi'ata hajjatin mabrur wa mi'ata umratin mataqabbala." Ber, berziarah berziarah ke kuburan Husain itu senilai dengan 100 haji mabrur. Dan seratus umroh yang diterima, masyaallah banyak-banyak aja ziarat ke kuburan khusyuk. Ya, baik. Salah seorang rujukan Syiah yang paling tersohor namanya Al-Majlisi. Al-Majlisi ini punya banyak kitab Ya, ya dan di masa Syiah belakangan itu tidak ada ulama Syiah yang lebih mumpuni dari Al-Majlisi ini. Dia nulis buku itu puluhan jilid. Tentang Madhab Syiah, makanya jadi rujukan dia, rujukan mereka sekali Al Majlis sini. Salah satu bukunya yang bernama Jalalul Uyun, Al Majlisi berkata dia nukil dari Muhammad Al Bakir bahawa Muhammad Al Bakir berkata, لا يخرج قطرة ماء بكاية على الخسן إلا وينظر الله درو به وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ Katanya tidak ada satu tetes air. Tangisan yang menetes karena dia menangisi Hussein kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih lautan. Ya, kalau dia menangis satu tetes saja diampuni semua dosa-dosanya walaupun seperti apa? Buih lautan. Ya. Jadi banyak sekali ya riwayat-riwayat mereka seputar hal ini. Baik. Jadi orang syiah menjelisih hal itu Allah terangkan bahawa Allah yang menakdirkan Allah yang menciptakan makhluk, mengadakan Kalau mereka tidak Orang syiah itu ada yang berkata Bahawa Ali radhiyallahu ta'ala anhu Ali radhiyallahu ta'ala anhu Ali itu yang menentukan rezeki hamba Allah, Ali yang menakdirkan Rezeki hamba itu Makanya kadang orang syiah itu Iya Orang syiah itu kadang dia ragu. Yang menciptai ini Allah atau Ali bin Nabi Talib. Ia kerana itu salah seorang Syiah ada yang pernah berkata, ia. ada yang berkata dalam sebuah bed syair dia katakan, "Kafabi Aliin fakran, hudus shakkifihi an-nakulah." Katanya cukuplah keagungannya Ali bin Nabi Talib. Kerana terjadi keraguan apakah Allah itu ada, ala, adalah Ali atau bukan. Nah itu cukup keutamanya Ali katanya. Kerana terjadi keraguan apakah Ali ini adalah Allah. Ya. Maka ahli sunnah membalas bersyair ini. Dia katakan, Ya mutur rafidhi gailan. Ya. Wa ya mutur rafidhi wa huwa la yadri. Allahu Rabbuhu Am Rabbuhullah si, Syia Rafi Allah ini dia mati Dalam keadaan dia tidak tahu Robnya adalah Allah atau Ali adalah Rabnya Itu Syia Rafi loh. Begitu kondisi dan keadaan mereka ya. Yang disebutkan di buku ini Yang dibagikan Ini ulama Syia Bercerita tentang agama mereka sendiri yang Disebutkan riwayatnya dari buku-buku mereka Judul-judul Bab Sampai ada sebagian yang Mendengar suara petir, dia tak will bahawa suara petir ini itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Suaranya Ali bin Abi Thalib. Itu ada di buku-buku mereka orang-orang Jelas ya? Jadi kalau di dalam ayat-ayat Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, kalau mereka tidak, ya mereka tidak seperti itu. Baik. Ada riwayat yang disebut oleh Al Kishy. Al Kishy ini kalau di kalangan kita seperti Imamul bukhari Imam Ahmad Al-Qisye ini ahli hadithnya orang Syiah. Ahli hadith di kalangan siapa? Orang Syiah. Al-Qisye itu punya riwayat Ya, Dari Ali bin Abi Talib Bahawa Ali bin Abi Talib katanya berkata Ana Allah. Jadi Ali bin Abi Talib berkata Saya adalah wajah Allah Saya adalah sisi Allah Saya adalah al-awwalu saya adalah al-akhiru, saya adalah al-dhahiru, saya adalah al-bathiru. Ya. Saya adalah yang maha pertama, saya adalah maha terakhir, saya adalah maha dhahir, maha batin Wa ana waritsul saya adalah pewaris bumi. Dan Ali berkata saya adalah sabilullah, saya adalah jalan Allah. Wa bihi azamtu alayh. Ini dinukil dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini jelas kedustaan ya dari Ali bin Abi Talib. Tapi lihat bagaimana orang Syiah dalam riwayat-riwayat mereka, dalam riwayat-riwayat mereka, di dalam kitab Khashful Gumba karya Ardabili, ya, disebutkan di situ pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ketika malam engkau naik ke langit malam Mi'raj. Dengan bahasa apa Allah berbicara kepadamu? Dengan bahasa apa Allah berbicara kepadamu? Maka apa jawaban Nabi? Allah berbicara kepadaku Dengan bahasanya Ali bin Abi Talib ya. Dengan bahasanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sampai ya. Allah subhanahu wa ta'ala Berkata kepada Ya, ya. Kamu yang berbicara kepadaku atau Ali Ya Ini perhatikan ya Riwayat-riwayat orang Syiah, Ya betul-betul Apa namanya keji ya Mana-mana yang terkandung di dalamnya Ya Dan Ini di buku-buku mereka ya Di buku-buku mereka Baik Ini kita kalau bercerita Tentang gempa Sekarang banyak gempa ya ini orang Syiah ada aneh-anehnya juga. Nah. Dalam tafsir Al-Burhan. Ini salah satu rujukan dasarnya orang Syiah di bidang Tafsir. Di situ disebutkan, Inna aliyan rakabah birijlihil ardi yauman patazal zalatil ardi. Suatu hari Ali bin Abi Thalib menghempaskan kakinya ke bumi. Maka bumi pun menjadi gempa. Ya. Jadi kalau ada gempa itu mungkin Ali bin Abi Thalib lagi apa? Menghempas lagi ya Baik. Ya. Di dalam kitab Usulul Kafi, al Usul fil Kafi. Ayo Usulul Kafi ni. Kalau kita di ahli sunnah itu seperti kitab Sahih al Bukhari. Tahu kitab Sahih al Bukhari? Ya. Nah, ini kitab yang umat Islam. Kalau sudah disebut, ini hadits riwayat Bukhari. Nah sudah. Semuanya terima. Orang Syiah juga begitu. Kalau disebutkan dalam kitab Al-Kafi, sudah, beres. Jelas ya? Di usul Al-Kafi, ya, ada beberapa bagian, salah satu bagiannya namanya Kitabul Hujjah. Di situ Ali berkata, Alimtul manaya wal balaya wal ansab wa al khitaf. Ya. Palam ya putni ma sabakani walam ya azub'anni ma ghab'anni kata Ali bin Abi Talib, saya kenal semua angan-angan, saya tahu semua musibah-musibah yang terjadi saya tahu semua nasab orang dan saya tahu pembicaraan yang paling pasih bagaimana tidak pernah ada kejadian yang luput bagiku dan tidak ada kejadian yang alfa dari saya ya Masya Allah ya, ini semuanya sifat Allah ya mereka jadikan dari ucapan siapa? Ali bin Abi Talib Baik. Ya. Ini di buku-buku mereka terdahulu ya. Ya, di buku-buku mereka terdahulu. Kalau ingin lihat dari orang Syiah belakangan, ya mungkin tidak ada yang tidak kenal orang yang bernama al -Humayni. pernah dengar Al-Humeini ya. Ya, sudah sudah meninggal Al-Humeini. Al-Humeini berkata di dalam kitabnya Wilayatul Fakih. Ya. Al-Khumiil berkata: Inna min ruzriat madhabina, anhu la ya nalu al-maqamat al al-maghnauiyya al-rohiyya lil-Aimma, la malakun mukarrabun, wal-nabiun mursad. Kata beliau sesungguhnya dari perkara aksioma di dalam madhab kami, madhab Syiah, atau perkara aksioma, perkara daruri. Aksioma itu artinya sesuatu yang harus diterima, tidak perlu dibuktikan. Karena sudah sangat jelasnya. Sama kalau matahari terbit di siam bolong, perlu buktiannya atau tidak? Ya, ada yang perlu membuktikan apa dalilnya matahari sedang terbit. Ah, ini kan perkara aksioma. Hah. Jadi kata Al Khubairi dari perkara aksioma di dalam Mazhab kami Mazhab Syiah bahawa kedudukan ma'nawi ruhani yang dimiliki oleh para imam mereka, imam Ahlul Bayt ini, imam 12 belas orang Syiah. Ini kedudukannya tidak dicapai oleh seorang malaikat yang didekatkan. Tidak pula dicapai oleh seorang nabi yang diutus. Jadi kedudukan para imamnya lebih tinggi dari malaikat dan para nabi. Ini Al-Humayni. Hah? Al-Humayni. Jelas ya? ya. Kalau ini yang tidak kenal Al-Humayni. Ah ini dia. Wajah aslinya. Ya. Yeah. Wajah aslinya. Jadi waktu Al-Humayni... Uh, Umumkan resolusi Iran itu, kemudian Iran mau menangkat Salman Rushdie apa segala macam itu sebenarnya ahli sunnah ketawa. ketawa Ini permainan apa lagi yang dia melakukan? Ya, dia punya dari hal-hal yang lebih dahsyat melebihi siapa? Salman Rushdie itu. Ya, jelasnya. Maka jangan tertipu dengan sebagian orang. Ya, di masa sekarang ini orang Syiah seperti itu pandai dia mengambil hati di hal-hal tertentu. Nanti kalau dia sudah masuk. Ah baru dia tampakkan aslinya bagaimana. Baik. Selesai ya, ini masalah yang pertama. Ya, bagaimana kaum Syiah menentang Allah di dalam hal tersebut? Yang kedua. Yang kedua, kata penulis, kata Syekh Sadruddin Al-Haydari rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Idalah kami mengutus soal kuih Nabi Muhammad. Kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Sekiranya semuanya kenal ayat ini. Iya. Jadi ini menunjukkan kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Iya itu sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka ini menunjukkan bahawa di antara makhluk Allah tidak ada yang mencapai kedudukan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi dan para rasul saya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Ibrahim, kakeknya dan lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Adam, ayah seluruh manusia. Ini hmm. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, kalau orang Syiah bagaimana? Orang Syiah tak ya. penerima itu. Ya, orang Syiah di pokok madhat mereka, ya mereka meyakini bahawa kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kedudukan Ali dan anak-anaknya. Kedudukan Ahlul Bait. Jadi kalau orang Syiah itu kan istilah mereka Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Imam 12 mereka. Baik ini ada ditolong diperhatikan ya kawan-kawan yang parkir kendaraan ini. Ini masalahnya e, macet di sekitar masjid. Jadi tolong bantuannya untuk merapikan Ini ada nomor polisi DD 8572 XR Saya ulangi DD 8572 XR Harap dipindahkan Ya karena parkirnya Kurang bagus bikin Macet ya tolong dipindahkan Kendaraannya Baik jadi ya, kalau berbicara siapa? Imam Ahlul Bayt itu? Ya. Ya, kalau orang Syiah itu disebut imamnya, imamnya ada berapa? Ada 12. Itu istilah pertama kalau ingin kenal Syiah. Mereka itu punya namanya Imam Ahlul Bayt. Imam Ahlul Bayt itu jumlahnya berapa? 12 orang. Ya. 12 orang ini, yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua... Dan yang ketiga dua orang anaknya al Hasan dan siapa? Al-Husayn Kemudian berikutnya semuanya adalah Keturunan dari Al-Husayn Keturunan dari Al-Husayn Iya Semuanya adalah keturunan dari Al-Husayn ya, Kalau mau dihitung Sampai Imam 12 mereka Imam 12 mereka itu Namanya Muhammad Al-Asqar Imam 12 mereka Ya. Muhammad Al-Askari ini itu kata orang Syiah dia sudah lahir. Ya. Itu orang Syiah ya. Tapi dalam buku-buku sejarah tidak ada yang menetapkan dia sudah lahir. Ya. jadi Muhammad Al-Askari ini Imam 12 orang Syiah itu sudah lahir dari puluhan dari apa namanya? Dari berabad-abad sebelumnya sudah lahir. Ya. Tapi begitu dia lahir karena waktu itu Syiah Lemah, maka Muhammad Al-Asqari ini bersembunyi nah, Dia bersembunyi di sebuah gua nah. Yang bernama Gua Sirdap Pernah cerita? Pernah dengar cerita Gua Sirdap? Itu gua di Iran ya Gua Sirdap ini ya. Ada cara aja di Apa namanya? Tanya aja ke Mr. Google itu ya. Tulis di situ, Gua Sirdap Ya, nanti akan kelihat, kelihatan fotonya Sebuah gua Kemudian ditutup besi ya, Kayak kerangkeng begitu Itu gua sirdap Katanya Muhammad Al-Haskar ini Bersembunyi di situ Jadi sudah berapa ratus tahun Sudah lebih seribu tahun bersembunyi ya, Di gua sirdap Jelas ya Nanti katanya Ini Imam Mahdi mereka Imam Mahdi ini akan keluar nanti Di akhir zaman Kenapa dia tidak keluar? Karena dia masih lemah. Nanti kalau sudah kuat baru keluar. Ya. Jadi Imam Mahdinya orang Syiah ini penakut. Ya. Penakut. Sudah punya negara, sudah punya, tapi belum keluar-keluar juga. Nah. Dan ada satu pokok pembahasan di Syiah yang lebih parah. Jadi imam bagi mereka itu keimaman itu seperti rukun Islam kalau kita. Imamah. Ya, Kalau kita kan kenal rukun Islam ada berapa? Ada lima. Kalau mereka ada tambahan lagi satu imamah. Harus mengakui keimaman Ahlul Bayt. Ya. Jadi seluruh pemimpin itu tidak sah Kecuali Imam Ahlul Bayt. Ya. Yang ada di Iran. Akhirnya orang Syiah kan tanya sendiri. Kalau begitu pemimpin kita di Iran apa? Itu namanya Qaim. Wakil dari imam. Ya. Wakil dari Pak. Jelas ya? Nah, jadi berdasarkan pemahaman orang Syiah ini, seluruh pemerintahan yang ada di atas muka bumi ini semuanya tidak Syah. Jangan pernah menyangka bahawa orang Syiah itu mengakui pemerintahan Indonesia, pemerintahan Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, dan negara-negara Islam. Tidak ada orang Syiah meyakininya. Kalau mereka yakin pemerintahan ini Syah, mereka akan kafir menurut matahari Syiah. Jelas ya? kerana itu bagi mereka berbuat kerusakan di negeri manapun menggulingkan pemerintahan di negeri manapun itu kewajiban bagi orang Syiah adalah hal yang apa kewajiban di dalam agama mereka kerana tadi saya katakan syia ini pemikirannya lebih parah dari para teroris itu tadi yang melakukan peledakan, pengumuman sebab ini dari asal madhak mereka mereka menganggap orang yang bukan Syiah itu namanya nasibi orang nasibi orang Nasibiri yang bukan syiah, itu bagi orang syiah di buku-buku mereka, itu lebih jelek dari kera, babi, dari hewan-hewan ternak. Anak-anaknya, istri-istrinya, ya, boleh ditawan, boleh dijadikan budak-budak, boleh dirampas, hartanya boleh diambil. ya Boleh untuk diambil. Itu ada di buku-buku orang syiah. Itu bagian dari apa? Keyakinan mereka di dalam masalah, di dalam masalah imamah. Ya. Jadi mereka ini semua kesesatannya terkait dengan ekstrimnya terhadap imam 12 mereka. Ya. Jadi bagi orang Syiah imam 12-nya ini, Itu kedudukannya sama dengan kedudukan Nabi. Bahkan di sebagian riwayatnya lebih daripada Nabi SAW. Kita sudah dengar tadi pernyataan siapa? Pernyataan Al-Khumaini. Ia. Ya. Ada di dalam kitab Al-Kafi. Dalam kitab Al-Kafi. Dari... Ali Ar-Ridha. Ya, ini salah seorang dari Imam 12. Dia ditanya, apa bedanya antara rasul, imam dan nabi? Ya. Maka katanya, beliau menjawab. Ya, perlu saya ingatkan ya bahwa imam-imam Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, al hussein tiga ini sahabat. Dimaklumi ya, ahli sunnah adalah orang yang paling cinta kepada mereka. Ya. Anak-anak Al-Khusyain dari Ali Zainul Abidin, Ja'far Al-Sadiq, Muhammad bin Ja'far Al-Baqir, ya. dan seterusnya itu para imam yang solih, orang-orang yang taat, ahli sunnah mereka semua. Cuma orang Syiah saja berbuat kedustaan atas nama mereka. Jelas ya, berbuat kedustaan atas nama mereka. Jadi kalau orang Syiah mengaku cinta Al-Bait, eh, tahu saya itu kedustaan. Tak pernah di dalam sejarah itu orang Syiah cinta Ahlul Bayt. Tak ada buktinya. Ia. Ya. Bayangkan Ali bin Abi Thalib punya banyak anak, bukan cuma Al hasan dan Al Husain. Mereka tidak akui kecuali siapa? Al hasan dan Al Husain saja. Ya. Karena bagi orang Syiah seluruh sahabat kafir kecuali beberapa nama yang akan diterangkan nanti. Ya. Dan nama yang diterangkan tadi itu hanya ada dua nama anak Ali, Al hasan dan Al Husain saja. Artinya. Anak-anak Ali bin Abi Talib yang sahabat juga, yang lain, berarti kafir juga menurut orang Syiah. Jelas ya? Dibikin pula anak al Husain Banyak anak al Husain itu. Akal al Husain itu ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Uthman, ada yang namanya Labbas. Ya. Itu anak-anaknya al Husain. Mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau diikuti Ahlul Bayt, Ahlul Bayt cinta kepada siapa? Abu Bakar dan Umar kan begitu. Tapi mereka ini dusta. Kerana itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "La'ukana rafdan hubbu ahli baitin, fal yashhad athqalan anni rafidhi." Artinya kata cinta ahlul bait itu adalah mazhabnya orang Syiah Rafidh, hendaknya jin dan manusia persaksikan, Syiah juga orang Syiah kata Imam Asy-Syafi'i. Andai kata Tahu Andai kata. Ya. Yeah. Itu tidak mungkin terjadi, tidak ada dalam sejarahnya Makanya Imam Syafi'i berani berkata seperti itu Kerana tidak mungkin orang Syiah itu cinta apa? Cinta ahlul baik Itu kedustaan saja Baik, jadi Ali ar Al ribha ini, ini salah satu dari keturunan Al-Hussein Dari Imam 12-nya Yang dianggap Imam 12 orang Syiah. Dia terangkan perbedaan Rasul dan uh, Imam mereka Kalau Rasul katanya Itu dia turun Jibril turun, Rasul ini melihat Jibril. Rasul ini mendengar ucapan Jibril. Lalu turun padanya wahyu. Iya. Turun padanya wahyu dan kadang dia lihat mimpi seperti mimpi Nabi Ibrahim. Iya. Itu kalau rasul. Kalau nabi dia mendengar ucapan. Tapi dia enggak lihat dia mendengar ucapan, dia lihat orang. Kadang dia lihat orangnya, kadang dia tidak lihat. Itu kalau nabi. Kalau imam Imam mereka kalau imam dia dengar ucapan Allah tapi dia tidak lihat. Dia lihat dengar ucapan Jibril tapi dia tidak lihat. Jadi imam 12 juga dapat wahyu. Ya. Ini di buku mereka yang paling terpercaya namanya Usulul Kafi. Nah, dalam kitab Al-Kafi mereka. Ini kitabnya orang syiah ya, yang paling terpercaya. Nah ini lagi salah satu tokoh syiah yang terkemuka. Panduan Bukunya ini panduan orang-orang Syiah di mana-mana. Namanya Al-Hur Al-Amiri. Dalam kitabnya Al-Fusul Al-Muhimma. Ini disebutkan di sini, ceritakan Iran ya buku ini. Dia beri judul bab di bukunya. bab Al-A'imah Al-Ihni Ashar Afdalu min sa'iril makhluqat Min al-anbiya'i Wal-awsiya Was-sabikina wa-gairihim Katanya bab Dia kasih judul ya. Namanya kalau... Bahawa pembahasan diberi judul bab dulu. Babnya apa isinya? Bab bahawa para imam 12 itu lebih baik dari seluruh makhluk. Lebih baik dari para para lebih baik dari para nabi, para wasi. Ini istilah khususnya orang Syiah ya, wasi orang yang diberi wasiat. Ya. Ini istilah bid'aannya orang Syiah, enggak pernah digunakan oleh ulama Islam. Dan dia lebih baik dari seluruh makhluk yang pernah ada, sebelumnya dan setelah dan selainnya. Lalu Al-Hur Al-Amiri bawakan riwayat dari Ja'far As-Sadiq. Bahawa Ja'far As-Sadiq berkata, Ja'far As-Sadiq ini imam mereka. Hah? Imam uh, kelimanya. Di kalangan orang Syiah. Ja'far As-Sadiq berkata, Inna Allah khalaqa ulil azmi minal rusul. Wa fadda bil ilm. Sesungguhnya Allah menciptakan ulul azmi dari para rasul. Saya ingin bertanya ulul azmi itu siapa? Siapa ulul azmi? Satu Nabi Muhammad, terus Nabi Nuh, ha? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kan begitu? Itu ulul azmi, lima nabi. Baik. Jadi Allah ciptakan ulul azmi dari rasul dan diutamakan dengan ilmu. Terus kata katanya para sadiq wa awrathana ilmhum dan kami mewarisi ilmu mereka. Jadi Imam Ahlul Bait mewarisi ilmunya siapa? Ulul Azmi Ya. Yeah. Wa faddilna 'alaihim fi ilmhim dan kami dilebihkan di atas ilmu mereka. Kemudian kata riwayat ini wa allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamhum ya dan Nabi diajari oleh Allah apa yang mereka tidak ketahui, ulul azmi tidak ketahui. Wa 'allimna ilma Rasulillah wa ilmahum. Adapun kami, Imam Ahlul Bait, kami juga diajari ilmu Rasulullah dan ilmu ulul azmi. Ya. Ini keterangan dari buku apa? Syiah. Jadi satu poin ini saya, ya. Itu Syiah itu sudah dianggap kafir keluar dari Islam Dari satu poin ini saja Jelas ya Ada yang mengatakan bahwa dirinya Sekedudukan dengan Nabi Itu sudah dianggap kafir keluar dari Islam Paling sedikit dianggap dia mengaku Nabi Kan begitu Ya Baik, apalagi dia menganggap dirinya lebih baik Ya ada riwayat Al-Baharani dalam tafsir Al-Burhan yang saya sebutkan tadi. Ini juga dari tafsir mereka yang tersohor. Dalam tafsir Al-Burhan, Al-Baharani Al -Al menyebutkan. Nabi sesungguhnya Nabi diciptakan dari cahaya langit dan bumi. Dan Nabi ini lebih afdal daripada langit dan bumi. Iya. Iya. Tetapi Ali bin Abi Thalib itu dicipta dari cahaya Arsy dan Kursi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dicipta dari cahaya langit dan bumi. Kalau Ali bin Abi Thalib lebih hebat lagi. Dia dicipta dari cahaya apa? Arsy dan Kursi. Jangankan Arsy, Kursi saja itu lebih besar daripada langit dan bumi. Kalau mau dibandingkan langit dan bumi dibanding Kursi, itu kata Nabi bagikan gelang dilempar di tengah padang pasir, itu perbandingannya. Jadi Nabi Muhammad itu hanya dicipta dari cahaya langit dan bumi. Kalau Alibi Nabi Talib dicipta dari cahaya apa? Ars dan kursi. Ya. Terus kata riwayat ini. Wa Wa'aliyun ajallu minal arsi wal kursi. Dan Ali itu lebih hebat lagi daripada ars dan kursi. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi ini beberapa riwayat ya Tentang masalah yang kedua ini Yang ketiga Penentangan Syiah yang ketiga Yang ketiga kata penulis Rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan Ia. Bahawa para sahabat yang beriman Mereka beriman kepada Seluruh Rasul Sebagaimana perintah Ia dan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala al masuk dari golongan sahabat Bahkan diantara sahabat yang paling khusus Paling mulia Allah berfirman dalam Al-Quran Amanan Rasuluh bima unzil ilaihi mirabbihi wal mu'minun Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi Warusuli lanufarriku bina ahadim mirusuli sampai akhir ayat Jadi Rasul beriman kepada apa yang diturunkan Dari Robnya, demikian pula kaum mu'minin Mereka beriman Ya. Baik. Jadi disebutkan di sini kaum mukminin beriman, kaum mukminin waktu itu yang beriman bersama Nabi siapa? Saya mau tanya, kaum mukminin yang beriman bersama Nabi, di masa Nabi itu siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sudah memuji mereka, kullun amanah semuanya telah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul. Ya. Ini dipuji keimanannya para sahabat. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Mereka menentangnya. Ya. Menyelisih hal tersebut. Mereka menganggap. Bahawa Ali bin Abi Talib dan Imam 12 mereka. Itu lebih tinggi derajatnya. Daripada para Rasul. Ya. Dan mereka menganggap. Bahawa. Dan mereka menganggap. Ya. Bahwa Para sahabat Rasulullah Sallallahu SAW itu Adalah orang-orang yang kafir Bukan orang-orang yang beribad Ini semuanya ada di buku-bukunya Orang-orang syiah Baik Iya Kalau dari sisi mereka Lebih mengutamakan Imam mereka di atas Para nabi Itu sudah kita baca ya Sebagian riwayat Ini kayaknya terlalu banyak ya Kalau saya baca Apa namanya Riwayat-riwayat mereka, kerana banyak sekali ya riwayat-riwayat syiah tentang hal ini. Jadi Penulis di sini, ar ya Taala, sudah membawakan poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat. Ya, poin yang keempat, kata beliau, Allah mengabarkan bahawa khalaf Rasidin itu dijadikan sebagai pemimpin dan diwapankan agama mereka. Dalam al Quran Allah Firman: "Wahai Allah, orang-orang yang aman minum, yang beramal salihat, tidak beristilfah mereka di bumi, seperti beristilfah orang-orang yang beramal telah menjanjikan kepada orang-orang yang beramal di antara kalian orang-orang yang beramal salih. Sungguh mereka akan dibuat berkuasa di atas muka bumi. Ia ya. dijadikan khalifah di atas muka bumi." Dan sungguh Allah akan membuat mapan agama yang diribui untuk mereka. Akhirnya ketentuan ayat. Ayat ini turunnya kepada khitabnya. Asal pembicaraan itu ditujukan kepada sahabat Nabi. Kalian. kalian. Ya. Jadi setelah Nabi itu. Akan ada khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi. Ya. Dan khalifah itu secara bahasa. Khalifah secara bahasa. Adalah pengganti. Yang mengganti sebelumnya. Yang mengganti sebelumnya. Jelasnya, baik. Jadi itu mana Khalifah. Ya, maka ini terkait dengan Khalifah. Nah, di sini orang Syiah mengingkari, menentang ayat ini, karena orang Syiah menganggap bahawa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar dan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu majmain itu semuanya dalam Khalifah yang tidak syah. Mereka menganggap bahawa Abu Bakar, Umar dan Uthman semuanya kafir. Semuanya kafir kerana mereka ini telah merampas haknya Ahlul l-bait, telah merampas haknya ali bin abi thalib. Jelas ya, ya. Maka di sini kaum syiah menentang hal tersebut. Ya, baik. Dan ini masyhur di dalam buku-buku syiah. Saya sebutkan ya sebagian hal di sini bagaimana mereka mengafirkan para sahabat. Dan mungkin saya akan baca sebagian. Riwayat-riwayat khusus Bagaimana mereka kafirkan Abu Bakar Misalnya Umar dan Uthman Mungkin sebagian riwayat kita akan Bacakan di dalam hal tersebut Ia. Seperti misalnya Orang-orang Syiah ini Ketika Mereka mengatakan Khilafah itu tidak syah Ia. Khilafah itu tidak syah Dan yang menjadi khalifah sebelum Ali bin Abi Talib itu kafir di tengah mereka Itu Disebutkan di dalam buku-buku Syiah. Di antaranya disebutkan di sini Dalam Rijalul Kishi Riwayat dari Imam ketujuh mereka Ya Dari Ja'far, Imam yang ketujuh Dia berkata Pada hari kiamat itu ya, Pada hari kiamat Akan ada yang memanggil Aina hawari Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah para hawari? Para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hawari itu penolong ya, Nabi itu punya hawari. Nabi Muhammad ditanya, di mana hawarinya pada hari kiamat? Katanya tidak ada yang berdiri pada hari kiamat kecuali Salman Al Farisi, Al mikdad dan Abu Dar tiga saja. Ya seluruh sahabat kafir kecuali berapa? tiga sahabat ini, ini sebagian riwayat mereka datang di riwayatnya di Riyalul Kisya juga dari Abu Jafar kata Abu Jafar badan Nabi adalah manusia semuanya murtad setelah Nabi kecuali tiga orang saya kecuali tiga orang jelas ya di sebagian riwayat mereka di kitabnya Salim bin Qais ini salah satu rujukan orang Syiah dan ini termasuk bukunya yang paling lama masa saya. Ya. Dikatakan di situ annan nas kullakum irtaddu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi Semua manusia setelah Nabi SAW itu murtad semuanya kecuali empat orang saja. Ini riwayat kecuali berapa? Empat orang. Datang dalam sebagian riwayat mereka kecuali enam orang. Mungkin itu yang paling banyaknya Enam ya, Atau tujuh paling banyaknya. Jelas ya? Baik. Ya. Jadi dikritik juga ya oleh ahli sunnah sebab sebagian 6 7 yang disebutkan Tidak ada Al Hasan dan Al Hussein juga di situ. Ya. Al Hasan dan Al Hussein juga apa? Tidak mereka masukkan. Makanya orang Syiah ini paling banyak kontradiksinya. Paling banyak kontradiksi mereka. Ya terkait dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ini lawan di wilayah ya, kalau baca buku, -buku Syiah itu itu memang harus banyak mengelus dada kalau baca buku-buku mereka sedikit-sedikit. Ah, ini turun tentang Abu Bakar. Ini turun tentang Umar. Ini turun tentang. Yang penting baca suatu yang mengerikan. Ah, ini terkait dengan Abu Bakar. Misalnya mereka baca ayat Innaladina Jauwil Iftki. Sungguhnya orang-orang yang datang membawa kedustaan. Surah Nur. Ini kan dimaklumi ini kisah kaum munafikin menuduh siapa? Aisyah Aishahul Muminin. Kan begitu? Nah, ini ayat kata orang-orang Syiah di dalam tafsir Burhan karya Al-Barhani Al-Bahrani -Al itu tadi dia katakan poin ini ayat ini terkait dengan Aisyah, Hafsah, Abu Bakar dan Umar. Empat orang. Iya. Mereka ini menuduh Mary al-Qibtiyah berzina katanya. Nauzubillah. Ada-ada saja. Ya segala sesuatu itu harus ada hubungannya dengan kalau tidak gulu terhadap Ali dan apa namanya? Ali dan Ahlul Bayt. maka pasti di situ ada celah terhadap para sahabat. Celah terhadap para sahabat. Baik. Ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadakatukum bil manni wal ada. orang-orang ra'uraim beriman. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu. Kata yang membatalkan sedekahnya ini itu adalah Uthman bin Affan. Karena kalau dia bersedekah dia ungkit-ungkit dan dia apa? Mengganggu orang Lihat ya, pemikiran rendahnya orang Syiah Seperti itu, tiap kali baca ayat Harusnya kan ketika ayat ini dibaca Ayat ini kan Ini tuh, Panggilan untuk semuanya Kalau bersedekah itu, jangan seperti itu Orang Syiah anda lain pemikirannya Nah ini Usman ini yang kena ini. Hah? ini cari saja, siapa sahabat yang dikenakan Jelas ya, ya? ya Nah ini pemikiran rusak Seperti itu Ya sama saja dengan apa namanya para politikus ini, teroris-teroris, orang-orang hisbun. Ya, ada salah seorang kisah yang menarik ya, salah seorang di Aljazair yang memimpin demo-demo Pemberontak apa namanya eh, perlawanan ke pemerintah di sana. Orang ini suatu hari pernah di, di, diminta oleh murid-muridnya, ya chef. Kenapa engkau tidak ajari kami fikir? Ajarkan kepada kami fikih. Kata beliau, saya mampu ajari kalian fikih, Tidak ada masalah. Tapi masalah saya, kalau saya sudah buka buku fikih, saya buka kitab ut-tahara, awal pembahasan kitab ut-tahara, kitab ul-miah, bab tentang air-air, saya ingat lagi pipa-pipa air yang disegel oleh pemerintah di sana. Makanya saya tidak tahan. Saya sikat lagi pemerintah, kata beliau. Jadi, Orang-orang kalau dia sudah larut di dalam sesuatu, dia pikirannya di situ-situ saja. Tidak berputar kemana-mana. Jelas ya? Maka orang-orang seperti ini, kalau mau dibuat waras, ya, pertama dibuat dulu, wawasannya luas. Tidak usah debat-debat dia masalah ini. Dibuat dulu wawasan dia luas, bumi ini luas, banyak rahmat, banyak ini. Dibuat dulu yang indah-indah dia berpikir. Nah, kalau dia sudah normal, baru diberikan hal yang bagus. Jelas ya? Ini salah satu cara mengobati juga. Ya. Baik. Ketika apa namanya? Uh, menafsirkan ayat ya di surat Taubah ayat 22 isuma fil ghar. Ya. ada dua orang ketika dua orang ini di gua. Ini kan kisah Abu Bakar dan siapa? Abu Bakar menemani Rasulullah SAW alaihi di gua. itu di dalam tafsir Al-Bahrani itu tadi. Tafsirul Burhan, dia katakan bahawa Rasulullah perintah Ali untuk tidur di atas ranjangnya. Ya. Nah, tidur di atas ranjangnya. Maka katanya Abu Bakar ya, maka Ali ini takut kalau Abu Bakar menunjuki orang-orang ya, menunjuki orang-orang bahawa Rasulullah SAW di situ. Makanya Nabi pun, ya, apa namanya membawa Ali bin Abi Thalib ke gua juga. Jadi dua orang di situ maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib yang kedua bukan Abu Bakar. Terus yang paling uniknya kenapa Ali yang dibawa? Karena Nabi khawatir nanti kalau Abu Bakar yang di apa namanya Abu Bakar yang dibawa ya atau apa namanya Abu Bakar yang diperintah. Jadi tadi Nabi perintah Ali bin Abi Thalib ya dan di situ Abu Bakar yang menemani. Kenapa Ali yang diperintah? Bukan Abu Bakar yang diperintah tidur di situ Karena Nabi khawatir Kalau Abu Bakar yang tidur di situ Nanti Abu Bakar akan tunjuki bahawa Nabi pergi ke sana nah, Kalau Ali, Ami Akan aman Terpercaya nah, Ini subhanallah cara berpikir mereka itu Betul-betul bejat -betul terhadap Para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik Ini banyak sekali ya riwayat riwayatnya Saya tidak baca semua Waktu kita membatasi Sekarang poin yang keberapa poin yang keenam. Ada yang kelima disebut oleh penulis di sini saya langkai. Baik, yang keenam. Tetapi uh, uh, baik saya langsung pindah ya ke berapa sekarang? Baik. Yang keenam satu. Baik berikutnya Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahawa istri-istri Nabi adalah Ibu-ibu kaum mukminin. An-Nabi yu'awla bil mu'minin Amin anfusihim Wa azwajuhu ummahatuhum Nabi itu lebih layak Terhadap kaum mukminin Daripada diri-diri mereka sendiri Ini kedudukan Nabi ya, Di dalam agama Islam Jadi kalau ada suatu hal yang Nabi perintah perkara Nabi yang lebih didahulukan, lebih didahulukan daripada diri-diri mereka sendiri. Kemudian Allah tegaskan dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Ibu-ibu kaum mukmin. Ini jelas ayat. Istri-istri Nabi adalah apa? Ibu-ibu kaum mukminin. Kalau orang Syiah ya. Istri-istri Nabi itu semuanya ya. Semuanya dianggap murtad oleh mereka kecuali dua saya. Siapa dua? Yang pertama Khadijah. Kenapa Khadijah enggak berani dia kafirkan? Karena Khadijah ibu dari siapa? Fatimah radhiyallahu taala Makanya dia enggak berani karena Fatimah diagungkan di kalangan orang Syiah. Kalau dia kafirkan ibunya kan enggak masuk akal begitu kan? Ya, di sini agak waras dikit orang Syiah. <grup> Baik. Adapun ummu salamah. Kenapa ummu salamah tidak dikafirkan? Karena di dalam riwayat-riwayat hadis di kalangan ahli sunnah, ummu salamah itu banyak menukil keutamaan-keutamaan ahlul bait Keutamaan Fatimah, keutamaan Khadijah. Ya kerana itu tidak dikafirkan oleh mereka. Jelas ya? Adapun istri-istri nabi yang lain, itu mereka kafirkan. Mereka celah. Mereka bahasakan dengan bahasa yang paling keji. Assalamualaikum. Iya. Iya. Apalagi terhadap ibu kita Aisyah Rajallahu ta'ala anha Ini mungkin yang paling banyak Di buku-buku Syiah Penjelasan Apa nama tentang mereka Ya Bahkan orang Syiah ini Dia punya doa-doa ya Dia punya doa-doa Jadi kalau kita itu ada buku doa Dan kita diberi bekal buku doa Ini doa dari Al-Quran Ini doa dari Hadith Mereka ada doa-doanya juga Ya Ada doa-doanya Makanya kalau lihat orang-orang Syiah itu kadang dia ke kuburan kalau umroh ya, kadang dia ke baki ke mana begitu, ya kaum kami juga berdoa. Tapi doanya itu masyaallah. Ya Allah, laanat la Abu Bakar, laanat Al Umar. Jadi itu doa mereka di ketika berada di kuburan. Baik, poin berikutnya yang disebut oleh penulis di sini dari Bagaimana orang syiah menentang Allah Ya, Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Bahawa Nabi punya anak-anak perempuan Ya, Dan dalam Al-Quran dikatakan Ya Ayuhan Nabi Wahai Nabi Kulli azwajika az wa banatika wa nisai ilmu'minin Yudinina alaihinna minjalabi bihinna Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu Dan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada seluruh istri kaum mukminin. Jadi banat di situ. Jamaah kan umum. Ya. Jadi Nabi SAW. Punya anak. Perempuan. Ya, dan memang kita ahli sunnah. Tahunya Nabi itu punya. Berapa anak perempuan Nabi? Hah? Ada empat. Ya kan? Siapa? Ada Ruqayyah. Terus. Ada Zainab. Ada Ummu Qalthum. Dan ada taala ha? Fatimah ta ya. Orang Syiah cuma mengakui Dari anak Nabi satu saja Fatimah saja Terus yang tiga ini bagaimana? Tiga kan ada Anak Khadijah Kata mereka iya benar itu anak Khadijah Tapi bukan dari Nabi Dari suami sebelumnya Dari suami sebelumnya Ini Termasuk kedunguannya orang Syiah jelas ya kerana dalam sejarah itu semuanya tahu di dalam sejarah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dirikahi oleh Nabi tidak memiliki anak semua anak Nabi itu berasal dari siapa dari Khadijah laki-laki maupun perempuan kecuali satu Ibrahim berasal dari budak perempuannya Maria jelas ya? ya dan seluruh anak Nabi itu ya, meninggal di masa Nabi masih hidup kecuali satu Siapa itu Fatima radhiyallahu taala, putri beliau. Tapi nabi kabarkan bahawa setelah nabi meninggal, Fatima adalah yang paling pertama menyusulnya dari kerabatnya, dan terbukti memang setelah nabi meninggal, yang paling pertama meninggal setelah nabi adalah siapa? Fatima radhiyallahu taala. Baik. Jadi nabi saw memiliki empat putri. Ya, ada empat putri ya. Orang Cina tak bisa terima tiga ini. Kenapa? Sebab Nabi menikahkan dua putrinya dengan siapa? Ustman ibnu Affan kerana itu digelari the Nurein dua cahaya, ya kan begitu. Sedangkan Umar ibnu Khattab dinikahkan dengan Ummu Khaltum, kan begitu? Nah, ini tidak bisa di kalangan orang Syiah. Ya, masa Nabi memuliakan Umar dan Da'udzwan, kalau begitu ini tiga anak ini bukan anak Nabi. Nah, begitu cara ya. Tapi ini kedunguan orang Syiah ya? ya. Dia tidak paham bahawa akan tersingkap Kedustaan mereka itu dari sejarah. Apalagi ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bahasanya banat. Ya Nabi ucapkan kepada istri-istrimu. Dan banatmu. Banat itu jama, putri-putrimu. Bukan cuma satu orang. Nah, itu kalau jama. Nah, itu bahasa dari Al-Quran. Jadi sini kelihatannya bagaimana mereka. Menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal tersebut baik, dan banyak riwayat ya, ada riwayat-riwayat dari orang Syiah terkait dengan anak-anak nabi yang lain berikutnya ya. berikutnya dari penentangan orang Syiah terhadap Allah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mensucikan istri-istri nabi dan memuji mereka dan dijadikan istri nabi sebagai ahlul baiknya Dijadikan istri Nabi sebagai ahlul baitnya. Apa ayatnya? Ayatnya di surah lahzad. Ya, ayat 33. Ya Nisa'an Nabi, lastunna keahadim minan nisa. Ya. Ini dari awal, Ya Nisa'an Nabi, wa istri-istri Nabi. Kalian ini tidak seperti siapapun dari perempuan-perempuan. Kedudukan kalian yang paling tinggi. Kapan paling tinggi? Ya kalau kalian bertakwa dan memang mereka adalah perempuan yang paling bertakwa dan memiliki sifat-sifat yang lainnya Allah puji kerana itu istri-istri Nabi adalah perempuan yang paling utama di atas seluruh perempuan di masa mereka ketika ayat itu turun dan mereka adalah perempuan yang paling baik yang dipilih oleh Allah SWT untuk nabi Nabiya nah, di dalam ayat di di akhir ayat Disebutkan "Inna ma yuridullahu liuzhibankumur rijza ahlal bait." Sungguhnya Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan najis dari kalian wahai ahlul bait, "Wa yutahhirukum tathhira" dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Ini ayat asalnya berlaku untuk istri-istri Nabi, itu asalnya. Jelas ya? Ya. Tapi orang Syiah berkata tidak. Ahlul bait Nabi istri-istrinya tidak masuk. Ahlul bait itu cuma Ali, Fatima, Al Hasan dan siapa? Al Husain serta keturunannya. Cuma itu yang mereka katakan sebagai apa? Ahlul bait. Jadi kaum Syiah di sini sudah menyelisihi ayat Al Quran. Sebab asal ayatnya ini terkait dengan seluruh istri Nabi. Adapun Ali, Fatima, Al Hasan dan Al Husain masuk di dalam ayat itu berdasarkan hadis. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi saw memanggil Ali mengambil Fatima al-Hasan al-Askun. Beliau hamparkan hamparan, lalu beliau dudukkan. Ya, kompatnya lalu dipeluk oleh Nabi saw dan beliau berkata, ya Allah ini mereka juga dari ahlul baitku. Ya. Jadi mereka masuk ke ahlul bait itu dengan mas hadit. Adapun istri-istri Nabi, mereka asalnya yang dituju ini, asalnya yang dimaksud di dalam Al Quran sebagai apa? Ahlul Bait tapi orang Syiah menentang hal ini. Iya. Mereka menganggap bahawa Ahlul Bait itu cuma siapa? Cuman Ali, Fatimah dan anak-anaknya saja. Baik. Berikutnya. Poin berikutnya dari penentangan Syiah terhadap Allah Subhanahu wa taala, iya. Allah Subhanahu Wa Taala agungkan kedudukan istri-istri Nabi. Ya, dan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, isterinya sudah sebelas, ya, dan yang hidup dari istri-istri beliau ketika beliau wafat itu sembilan orang. Ada ayat turun kepada Nabi S.A.W. لا يهل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أزواجين ولو أعجبك حسنهم Tidaklah halal perempuan lagi bagi engkau Nabi Muhammad setelah itu dan tidak juga halal engkau mengganti mereka mengganti istri-istrimu walaupun engkau tertarik dengan kecantikan perempuan tersebut jadi di sini diingatkan kepada Nabi, istri-istrinya yang sudah ada, itu sudah wanita yang dipilih oleh Allah. Perempuan yang sudah dipilih oleh Allah. Diganti pun tidak boleh diganti. Jelas ya? Karena sudah dipilih. Ini ayat, termasuk ayat-ayat yang tegas. Yang menunjukkan keutamaan ibu-ibu kita. Istri-istri Nabi Alaihi Wasallam. Dan ini diselisihi oleh kaum syiah. Ya. Bagi mereka seluruh istri Nabi itu tercela kecuali Khadijah dan Ummu Salama saja itu tadi. Baik. Ia. Ya. Karena itu disebutkan oleh Al Kishi ucapan Ali bin Abi Talib katanya Ali bin Abi Talib berucap tentang Aisyah. Ia. Ya. Baik, ini waktunya juga tidak cukup. Ini ucapannya, ucapan mengerikan. Saya tidak sanggup membacanya. Ya, sangat jelek sekali ucapannya. Baik. Tapi cukup ya dia di dalam buku Al-Khisy dari salah satu bukunya orang Syiah. Assalamualaikum ya. Berikutnya dari penentangan kaum Syiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhan Nabi Jahilil kuffar wal munafikin Wahai ya Nabi, berjihadlah engkau Melawan kaum kafir Dan kaum munafikin ya, Ini ayat ditentang oleh kaum Syiah Jadi Nabi itu berjihad Melawan orang kafir dan kaum munafikin Yang namanya kafir dan kaum munafikin Itu diperangi oleh Nabi Sedangkan orang Syiah mengatakan Para sahabat Nabi adalah orang-orang kafir dan munafik Seluruh sahabat Kecuali itu tadi nama orang yang mereka perkecuali kan, ya. kira ya? 2 jadi artinya di sini bagi orang Syiah, Nabi ini belum mengamalkan ayat dan tidak benar Nabi itu berjihat melawan kaum munafikin, sebab di sekitar Nabi semuanya apa? Semuanya kaum munafikin, ya. Semuanya kaum munafikin. Saking banyaknya kaum munafikin ini, Ali bin Abi Thalib takut dari mereka. Jadi ketika kaum Syiah ditanya loh, Ali bin Abi Tholib kan pemberani, ya. Ali bin Abi Tholib kan pemberani, ya. Kenapa Ali bin Abi Tholib tidak mengambil hak Khalifahannya Ya, kerana dia terpaksa katanya, khawatir dari Abu Bakar dan Umar. Baik, terus kenapa Ali bin Abi Tholib dia nikahkan putrinya dengan Umar? Gak kerana dia takut dari Umar. <laughs> <laughs> ya. Jadi dibuat tahlil bin Abi Thalib subhanahu Allah kedudukannya mereka adalah hal yang apa? Cakalakan tidak bisa menentang di depan kaum munafikin di bahasa orang Syiah. Dan ini nasallahu ala fie. Baik, dan ini termasuk dari kebijakan-kebijakan orang Syiah terhadap para sahabat bahkan terhadap ahli bin Abi Thalib radhiyallahu taala sendiri. Ya. Berikutnya dari ayat yang ditentang oleh kaum orang-orang Syiah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat. Tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah Kami jadikan kalian umat pertengahan yang terpilih supaya kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia. Di ayat yang lain Allah firman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini terkait dengan para sahabat Nabi asalnya. Umat Islam memang seluruhnya. Tapi ketika ayat ini turun, kalian, kalian di situ siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu asalnya para sahabat yang dituju. Sebaik-baik manusia. Dan ini ditentang oleh kaum syiah karena bagi mereka para sahabat itu adalah nas manusia yang paling jelek manusia yang paling buruk sebagian mereka kafir munafik, sebagian mereka murtad setelah Nabi Sallallahu SAW kecuali nama orang di sebagian riwayat mereka mereka katakan semuanya munafikin semuanya kaum munafikin ya, baik jadi ini dari ucapan orang-orang syiah di dalam hal ini Baik, kemudian di antara ayat juga yang mereka Tentang, bagaimana penentangan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-khabisatu lil-khabisin Wal-khabisuna lil-khabisat Wa-tayyibatu li wat lil-tayyibin Wa-tayyibuna lil-tayyibat Ulaikah umbarrauna mimma yakulun Perempuan-perempuan yang buruk Itu untuk laki-laki yang buruk juga Laki-laki yang buruk yang kecil untuk perempuan yang kecil juga Perempuan-perempuan yang baik Untuk laki-laki yang baik Laki-laki yang baik Untuk perempuan yang baik pula Ini mereka tentang Ya Dari sisi mana mereka tentangnya Jelas ya Istri-istri Nabi Kalau dia istri Nabi berarti Nabi baik atau tidak Baik berarti istrinya harus sahabat. Baik juga untuk Nabi kan begitu Maka mereka tuduh Aisyah sebagai pezina, ya. Jelasnya, dia tuduh seluruh istri nabi adalah perempuan pembangkang. Mereka kafirkan seluruh istri nabi, Berarti mereka perempuan tidak baik. Ya, maka ini bertentangan dengan nas ayat. Mereka menentang ayat Al Quran. Dan ini ayat terkait dengan Surah Nur, ya, setelah kejadian kisah kaum munafikin menuduh Aisyah radiyallahu ta'ala ana dengan tuduhan keji. Baik. Terkait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang paling banyak ya di sini penulis bawakan sudut-sudut bagaimana orang-orang Syiah menentang Allah terkait dengan sifat para sahabat. Ya. Karena keutamaan para sahabat bertebaran dalam Al-Qur'an. Dan ini semuanya ditentang oleh orang Syiah. Seperti misalnya ayat Allah terangkan la nabiya amanu ma. Hari kiamat itu hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang yang beriman bersama Cahaya mereka Berjalan di depan dan di belakang mereka Sekarang Nabi Dan siapa yang dimuliakan pada hari kiamat Nabi dan Orang yang beriman bersama Orang yang beriman bersama Nabi Siapa Para sahabat Ya ini Allah sudah jamin tidak akan dihinakan pada hari kiamat. Tapi kalau orang Syiah, mereka menjamin bahwa para sahabat dihinakan dan masuk neraka pada hari kiamat. itu kalau orang, -orang Syiah. Baik, mereka menentang Allah di dalam hal tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah meridai para sahabat Rasulullah, khususnya yang berbaiat, dibaiatul Ridwan. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت Sungguh Allah telah ridho terhadap kaum مؤمنين ketika mereka membiad engkau Nabi Muhammad di bawah pohon. Ya Allah ridhai para sahabat di situ dan jumlah para sahabat yang hadir di situ jumlahnya seribu empat ratus orang. Jumlahnya seribu berapa empat ratus orang. Itu Allah ridhai semuanya. Para sahabat semuanya kafir. Semua yang kafir kecuali enam orang itu saja. Baik. Demikian pula di dalam Al Quran Allah berfirman: Wasabi kuna al awaluna min al muhajirin wal ansar waladin taba'uhum bi ihsan. Rasul Allah SAW. Wa adhulahum jannatun tajri tahtah al anharu khalidina fiha abada. Dalam ayat tentang keutamaan para sahabat. Dari kalangan Muhajirin dan Lansar. Dan keutamaan orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Jadi yang mengikutinya sahaja itu dapat keutamaan. Mengikuti sahabat. Bagaimana pula dengan para sahabatnya? Ya. Jelas ya. Dan yang masuk dari kaum Muhajirin. Yang paling depannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Sedangkan orang Syiah ini. Ya, orang Syiah ini mengafirkan tiga orang sahabat yang mulia ini baik, demikian pula Allah puji orang-orang fakir dari kaum al-ansar lil-faqarai al-muhajirina alladina ukhiriju min diarihim u'amualihim, yabataguna min minallahi wa ridwana wa yansuruna allahu wa rasulah ulaikahum assadikun bagi kaum muhajirin yang fakir, yang mereka di usir dari negeri-negeri mereka, dari harta-harta mereka ya, ini puji para sahabat dari kaum muhajirin Bayangkan, demi kecintanya kepada Rasulullah, kecintanya kepada agama, ketundukannya terhadap perintah Allah. Mereka rela meninggalkan negeri-negeri mereka, kampung halamannya, dia tinggalkan dari harta kepemilikannya. Ya. Apa yang mereka cari? Ya bertaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan riba Allah. Allah jamin isi hatinya. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan rida Allah, tuh para sahabat. Keikhlasan mereka. Mereka mengalahkan para sahabat dalam hari itu, wa yansurunallahu wa rasuluh, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya nya ulaika hum dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Ini kaum Muhajirin. Adapun orang Syiah, ya. seluruh sahabat dari kaum Muhajirin kafir, tidak ada yang tersisa. Kecuali Ali bin Abi Talib saya Satu. Ila ya, yang lainnya semuanya kafir. Baik, iya. Dan mereka orang-orang syiah ini, nampaknya kalau dia cerita tentang para sahabat, katanya Abu Bakar itu pernah berbuka di bulan Ramadan dan dia pernah minum khamar. Iya, katanya ada riwayat juga, iya, bahwa Umar itu katanya pernah mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir pendusta. Dan katanya dari Ali bin Abi Thalib bahawa ada tiga orang yang berdusta atas nama Nabi di masa beliau, ya, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan seorang perempuan. Dia nak sebut siapa nama seorang perempuan ini? Ini orang Syiah kenapa sangat kesal kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik, eh? karena Abu Hurairah dan Anas bin Malik ini dua orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadit, hadit-hadit yang, meriwayat, yang mereka riwayatkan itu banyak menghancurkan madzhabnya orang Syiah. Makanya misi utama orang Syiah itu Dia harus nilaikan Abu Hurairah dan siapa? Anas bin Malik Ya. Makanya anak-anak yang biasanya Terpengaruh dengan sebagian kelompok Yang ada pemikiran Syiah Itu awal-awal penyakitnya Ketika disebut Abu Hurairah Dia pasti bilang begini Coba diperiksa lagi itu riwayat Abu Hurairah Syiah atau tidak? Ya. Ini kerana sudah ada sesuatu di hatinya tentang apa? Tentang Abu Hurairah Rayyallahu telat tu. ya? Maka itu orang Syiah seperti itu. Baik. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an Allah puji khusus untuk orang-orang lansar pada ayat setelahnya di surah al hashr Wal ladina tabawwawu ad-dar wal imanah min qablihim yuhibbun man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajadan mimma utu wa yufhiruna anfusahum walau kana bihim khasaafah wa man yukhshu nafsuhu fa Orang-orang yang telah menyiapkan negeri mereka dan menjadikannya sebagai negeri keimanan sebelum mereka, mereka cinta orang yang berhijrah kepada mereka. Ini sifatnya kau balas sahaja Allah Taala. Mereka sambut Rasulullah para sahabat dengan keimanan. Mereka siapkan negeri mereka orang yang datang berhijrah. Mereka sangat cintai. Ya. Ini pujian Allah ya. Allah yang Maha tahu isi hati hamba ya. Allah terangkan ini isi hati para sahabat. Walau jodohnya pisudurihim hajat membauto. Dan mereka tidak seakan akan tidak ada keperluan pada harta yang mereka miliki. Kalau diperlukan oleh saudaranya sila ambil. Wajudhiru nala amfu sih walauka nabihih Dan mereka lebih dahulukan saudaranya walaupun mereka sendiri sangat perlu. Ya. Jadi. Menajubkannya mungkin belum pernah ada yang terjadi di masa sekarang ini Nabi berkata siapa yang bisa memberi makan sifulan Kata seorang sahabat Saya ya Rasulullah ya. Maka dia bawa orang ini ke rumahnya. Dia bilang kepada istrinya Ada makanan untuk kita menjamu tamu Kata istrinya Makanannya cuma untuk kita Dan anak-anak saya. Tidak ada lagi yang lain Jadi kalau ada tamu ya Kita harus sabar Tidak makan anak-anak juga Maka kata sahabat ini tidurkan anak-anak, tidurkan seperti tidur adatnya. Setelah itu hidangkan makanannya. Ya. Makanannya untuk satu orang. Hidangkan makanannya. Setelah itu beliau berkata, matikan lampunya. Ya, supaya tamunya makan, dia posisinya di depan tidak makan. Lampu dimatikan supaya jangan kelihatan bahawa dia tidak makan. Seakan-akan dia juga makan. Supaya tidak mengecewakan tamu ya. Jelasnya mana ada orang yang seperti ini di masa sekarang? Ya, di masa sekarang kita banyak kelebihan pun wah ini bikin susah saya. Jelasnya ini para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wada'yuqashuhanafsi fauraiqahumul muflihun. Siapa yang menjaga dijauhkan dari kegirangan pada dirinya mereka inilah orang-orang yang beruntung. Inilah para sahabat Al Ansar dan mereka ini dicelah seluruhnya oleh orang Syiah orang Syiah mengafirkan seluruh sahabat dari Al-Ansar ya. jelas ya? seluruh sahabat dari Al-Ansar dikafirkan. kafirkan, maka ini mereka menyelesaikan Allah di sini, kecuali ada enam orang sahabat, mereka perkecualikan enam orang itu Abu Dar, Ammar Salman Al-Farisi ya. kemudian ada Al-Mikdad dan Jabir ibnu Abdullah. jelas ya? datang dalam sebagian riwayat disebut Anas bin Malik nah, ini orang Syiah sering terbalik-balik ya kalau riwayat sebelumnya dia celah Anas bin Malik. Berdusta atas nama Nabi. Kalau di riwayat yang ini, dia katakan Anas bin Malik itu tidak dikafirkan. Nah ini sering terbolak-balik juga orang Syiah di situ. Baik. Kemudian, dari dari poin yang terakhir mungkin, karena waktu kita sudah hampir selesai. Ya. Jadi sejumlah ayat yang beliau bawakan di sini ini terkait dengan keutamaan para sahabat ya. Dan sangat bagus sekali kita perhatikan sebenarnya. Sangat penting kita perhatikan sebab di dalamnya ini terdapat penyebutan tentang keutamaan para sahabat, kemuliaan para sahabat. Ya, dan bagaimana orang-orang Syiah melanggar hal tersebut. Orang-orang Syiah melanggar hal tersebut. Maka ini pembelajaran yang sangat penting agar supaya kita itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ia. Andi kata tidak ada manfaat yang lain kecuali ini, maka itu sudah cukup ya sebagai kebaikan dan manfaat. Cukup sebagai kebaikan dan apa? Kebaikan dan manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, iya. Tentang sekelompok orang yang mencintai satu kaum dan belum berjumpa dengan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Nabi sallallahu bersabda al-mar'u ma Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Jadi ya, kalau kita banyak membaca tentang keutamaan para sahabat, apalagi ayat-ayat Al-Qur'an. Kita baca tafsirnya, ternyata itu pujian terhadap para sahabat dan banyak ayat, puluhan ayat. Tapi banyak dari kita kita baca, kadang kita tidak paham, di situ ada keutamaan para sahabat. Jelas ya? Maka seorang ketiga semakin cinta kepada sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa Maka itu akan menumbuhkan Kecintaannya lebih besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Kecintaan kepada sahabatnya Ini membuatnya lebih cinta lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini akan membuat dia Dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Dan para sahabatnya di surga Al-mar'u ma'a Manaahabah seseorang bersama siapa yang dia cintai, iya. Karena itu siapa yang selalu membela kedudukan para sahabat diharapkan mereka adalah yang paling terdepan menemani Nabi dan para sahabatnya di surga. Ini keutamaan yang sangat besar. Karena itu para ulama kalau membantah syiah mereka itu sangat serius, iya, dan mereka sangat bersemangat kerana di belakangnya terdapat Manfaat-manfaat yang besar Di akhir-akhir pembahasan Penulis rahimahullahu ta'ala Itu menjelaskan Tentang Siapa yang menjadi wali-wali Allah Ia. Kemudian ada tingkatan Yang dipuji di sini Ia. Yang paling tingginya tingkatan para nabi Kemudian siddiq, kemudian syuhada Dan orang salih Itu berurut disebut dalam Al-Quran Dan disebutkan wali-wali Allah itu siapa? orang Syiah menyelisih hal itu bagi mereka Imam 12 lebih tinggi dari semua ya dan bagi mereka yang namanya wali itu cuma Imam Syiah saja selain dari imam Syiah itu bukan wali padahal di dalam Al-Qur'an dibuka wali-wali Allah itu luas alaina waliyallahi la khaufan alaihim wa lahum yahzanun ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati siapa wali-wali Allah Kriteria umum alladzina amanu wa kanu yattaqun orang yang beriman lagi bertakwa aitulawali wali wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Boleh sebutkan ayat ya ayyuhar rasul Balik ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafal fa ma ballaghta risalata. Wahai Rasul sampaikanlah apa yang Allah perintah ia. kepada engkau. Kalau engkau tidak sampaikan Maka itu artinya engkau belum menyampaikan amanah Risalah Wallahu ya'asimu kaminan nas Dan Allah telah membuat engkau Maksum dari manusia, terjaga dari manusia Akhirnya kata penulis rahimahullah Orang Syiah menjelisih hal ini Bagi orang Syiah Masih ada Perintah-perintah Allah yang belum disampaikan oleh Nabi Iya Masih ada yang belum disampaikan Jangankan hadith Biasa Al-Quran saja bagi orang Syiah Al-Quran yang kita pegang itu kurang Ya Al-Quran yang kita pegang itu apa? Itu kurang Mereka punya mushaq namanya Mushaf Fatima Di riwayat mereka yang paling sahih Di usulul kafi itu Disebutkan bahwa di Al-Quran mereka itu Ya Jumlahnya besarnya tiga kali lipat dari Al-Quran kita Dan Yang paling menariknya Tidak ada satu huruf pun di Al-Quran mereka Berada di Al-Quran kita Ah, ini di riwayat mereka yang paling sahih Tidak ada riwayat-riwayat lain mereka Orang syiah kan biasa kontradiksi Dia ya, belasan riwayat mereka tentang Al-Quran ya, Di dalam hal tersebut Jadi kalau dia katakan Nabi menyampaikan ini Allah belum Nabi itu belum menyampaikan Dan Nabi itu tidak maksum Jangankan Nabi Allah saja tidak maksum bagi orang syiah Orang syiah punya akidah namanya akid al-badat Allah itu bisa berubah pikiran Ya, coba bayangkan, Allah bisa berubah pikiran jadi katanya harusnya ketetapan imam itu sudah berjalan di tahun 70, Allah berubah pikiran nanti di tahun 140 baru terjadi Ya, jelas ya? ini akidah al-bada bagi mereka dan ini salah satu keyakinan orang-orang syiah ada di buku-buku mereka dan dari kekufuran yang jahat baik, wallahu ta'ala alam selamat sebut ya jadi, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di siang hari ini dan alhamdulillah hal yang ingin kita tekankan terkait dengan uh, apa namanya Syiah ini inti dari materi saya sudah uh, sampaikan walaupun dah seluruh poin yang kita terangkan dari penulis rahimahullahu taala, tapi sudah bisa menjadi gambaran. Dan juga buku satu yang dibagikan ini, jadi termasuk materi penting ya, tentang keutamaan, apa namanya tentang e, penyimpangan orang-orang syiah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua, ya, wallahu ta'ala alam. Sebenarnya di sini banyak pertanyaan ya, e, cuman waktunya sudah selesai. Hmm? Kenapa? Kalau mau tanya jawab, Adhan saja tulis tanya, -tanya jawab. Kalau bisa Ada yang tanya-jawab sedikit baru kita sholat Hah? Baik, ini mungkin kita sekarang sholat duhur dulu Nanti insya Allah selepas sholat duhur Ini kalau ada pertanyaan mungkin kita jawab selepas sholat duhur nanti Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh